În numele Tatălui și al primului și al Sfântului Duh. Amin. <fie> Iubiți credincioși, cunoaștem din Evanghelie că Mântuitorul a săfârșit multe minuni legate de boală. Mulți bolnavi s-au vindecat, multe feluri de boală au fost rezolvate, dar dintre toate bolile care după cum se cunoștea și în vremea Mântuitorului și chiar înainte de venirea Mântuitorului când boala a fost asociată cu păcatul în vindecare Mântuitorul a căutat să Adică originea lui. Pentru că păcatul, după cum bine știm, atacă întâi de toate sufletul. Iar lașul păcatului este sufletul. De aceea, atunci când sufletul iese din trup, el rămâne cu Această amprentă a păcatului, cu această poftă, care într-o cercetare amănânțită putem observa că nu este o poftă a trupului, ci o poftă din năuntul nostru. O poftă a Sufletului. Și deși pofta păcatului nu este materială iată că ea se manifestă și în trup. Iar efectul acestei manifestări, de credincioși, iată că naște boala. Dintre toate bolile, după cum am început să spun, vindecate, rezolvate de Vântuitorul în vremea sa, Boala legrei este foarte populară atunci când Mântuitorul se referă la temăduirea sufletului. Foarte populară în asociere, în similitudine cu păcatul. Are cele mai multe similitudini cu păcatul. Și spun că e populară datorită faptului că este foarte des asociată cu originea ei, adică cu păcatul. În ce se vede această asociere? În Vechiul Testament Dumnezeu este unei Moise să rânduiască preoții cu alte cuvinte să îi autorizeze în diagnosticarea leptelor. De ce preoții? Erau și vraci, erau și doctori care iată se foloseau de leacurile pe care le folosim și noi astăzi din plantă. însă lepra nu avea un leac. Ea venea și era socotită ca o necurăție. De aceea era și legată de păcat. În Levetix se spune că preotul trebuia să cerceteze, să vadă dacă bolnavul are lepră, iar dacă are lepră, preotul îl punea în carantină. Și rămânea în carantină, rămânea izolat de sat, iată cum și acești bolnavi, de care am auzit din Evanghelia de astăzi, stăteau în afara satului, ca să nu îi contamineze pe de-o parte, pe ceilalți, dar pe de altă parte, datorită faptului că era o boală a necurăției. Era o boală necurată. Atât, din punct de vedere, este pentru că cel bonap se descompunea. Era viu și putrezia de viu. Și această Putrefați, e sigur că îl arăta necurat și respingător. spunea care pare similitudini cu păcatul, iubiți credecioși, pentru că și păcatul și lepra îl duc pe om dat la moarte. Știm din uh, Cartea facerii că Dumnezeu i-a spus omului, lui Adam, că dacă va mânca din popul cunoștinței binelui și a răului, va muri. A ieșit din grădina Haimului și a mai trăit deva sute de ani. Și am zis, iată că n-a murit. Oare nu s-a împlinit cuvântul lui Dumnezeu? De ce ne-a murit când am pușcat, ca și dintr-un măr potrăvit? De ce? Pentru că păcatul este ca și lepra. Duce spre moarte, dar încet, printr-o descompunere. Omul este viu, cel care este bonaf, dar totuși el se îndreaptă sigur către moarte. Și păcatul și leprea, iubiți credincioși, îi aduc omului dimiere. Îi aduc omului izolare. Îl unește cu cei de seamă cu el. Atât păcatul cât și val această leprei îl consideră, îl arată de fapt pe om a fi necurat. Necurat în comparație cu chemarea pe care Dumnezeu ne face de a fi curați, de a fi desăvârșiți. Vedeți că în Apostolul care s-a citit din Epistola către Corosei, Apostolul Pavel enumără câteva necurățiri, câteva fapte sau pătrate de ale omului, care îl fac pe om necurat, îl fac pe om să nu mai aibă această comuniune cu Hristos, Cel care, prin botez, l-a curățat pe om de orice păcat. Dar, iarăși, omul se divinează. Preotul lui este în Vechiul Testament, Dădea și acest certificat că el poate să intre în comuniune cu oamenii. Ceea ce ne arată că dacă omul, cel bolnav de lepră, dădea copință, se putea vindeca. De aceea, cel bolnav n-a fost repudiat totdeauna din societate, din comunitate. Ci stătea o vreme, o vreme de penitență avea la dispoziție. Și dacă nu se răzvărtea, dacă, într-adevăr, folosea această vreme pentru cultivarea păcuinței, el se vindeca și venea din nou la preot și preotul îi dădea acest certificat de a intra în comunitate deși pe urma, pe trupul lui, se vedeau urmele păcate. În acest sens, înțelegem, de și această trimitere a Mântuitorului Isus Hristos, pe care o face bolnavilor. Mergeți și vă arătați creioții. În alte situații, îi e pe lor. Ne aducem aminte de o altă minune sau un alt bolnav de lepră. Și minunea aceasta este relatată de Evanghelistul Marco, când un lepros se apropie de motivatorul și îi cade în genunchi și cu bine întinse către el îi cere mănuire, îi cere milă. Și spune El, Doamne, dacă Tu voiești, poți să mă vindeci. Și ne spune Evanghelistul că privind la El, s-a făcut milă de El, de starea în care era, de atitudinea cu care a venit la Mântuitorul, iată, că îl face pe Mântuitorul să fie milă. Și Mântuitorul îi răspunde, voiești, curățește-te. Și îndată s-a dus lepra de pe el, îi spune Evanghelismul. Nu putea oare Mântuitorul în să facă și cu acești leproși care au strigat pe el văzându-le fieți milă de noi! Nu putea să-i de mâna, în mi de milă să văd și să-i tămăduiască. Sigur că putea. Că el l-a făcut pe om, el a făcut trupul omului și el a făcut sufletul Și El a venit să curățească și păcatul. Dar ea că vrea, întâi de toate, să tămăduiască pe om în în sufletul lui. De aceea, vedeți, îi trimite la preot. Merge și vă arătați preotul. El să vă dea certificat. Ar putea zice ei, cum să ne arătăm? Că nu avem voie să mergem. Omul, prins de certitudini, de logică, ar zice, nu mă pot prezenta, încă sunt bolnav, de mă și apoi mă voi duce. Dar iată că ei fac ascultare și pleacă către preot, deși erau bolnavi. Și în timp ce ei mergeau, ne spune Evanghelistul că s-au Ce este important în discredincioși? Sau unde este temăduirea Sufletului? Unde se vede temăduirea Sufletului? Prin două lucrări pe care Lăcuitorul le pune înainte și pe care ei le săvâșesc. Credința și ascultarea. Unde este credința? Unde este ascultarea? Atunci când. Le poruncim și să meargă preoților, ei se încred în cuvântul lui. Și fac ascultare. Vedeți cum am două sunt legate. Au putut face ascultare pentru că au avut încredere cu De ce te măduiești Mântuitorul tocmai aceste picii? Sau mai bine zis, cu acest leac, cu credință și cu ascultare. Pentru că și păcatul, și voia în om a intrat prin necredință față de Dumnezeu. Omul nu a avut credință în cuvântul pe care Dumnezeu i-a spus să nu mănânce de pom pentru că va muri. Nu s-a întrețit în acest cuvânt. De aceea au făcut și neascultare. ei se credeau, primii oameni, atunci făceau și măscultare. Și a vreme... Cât n-au mâncat și au făcut ascultare, se vede că aveau încredere cuvântul Lui Dumnezeu. Iar de greu ce credința în cuvânt le-a scăzut, a intervenit și -a ascultat. De aceea Mântuitorul, de credecioși, vrea să sădească în inima celor bolnavi aceste două lucrări minunate care te tămăduiesc sufletul. Credința și ascultarea. Și vedem că această credință a lor a avut efect. Pentru că atunci când Samarineanul se întoarce la Mântuitorul și îi mulțumește, îl binecuvintează acum a doua oară și spune mergi în pace, credința ca te Deci iată ce l-a vindecat. Credința care, în fond, unde s-a îndreptat? S-a îndreptat spre trupul lui, s-a îndreptat spre boala lui. Ce efect a avut asupra trupului această credință? Am zis că n-a putut să aibă pentru că credința nu este materială, trupul este material. Dar credința a mers acolo unde sufletul, care este și e nematerial, este să-l lași al lui Dumnezeu, dar poate fi și să lași al păcatului. Iată că de data aceasta în polnari, se arată că era acolo un să lași al păcatului, iar credința merge și izgonește păcatul, izbor al bolii. de credincioși, această boală a este foarte actuală și astăzi, sub formă. Tot în pricină sau în legătură cu păcatul. Nu este o boală vizibilă. Dar rădăcina care este în suflet, oricând poate să dea mlădițe de poală. Pentru că bolile care sunt în jurul nostru și chiar în noi, le spun părinții bisericii, că au origine în păcat. Sunt diferite boli pentru că sunt și diferite păcate. Nu mai este acum nevoie Să mergem ca preoți să ne pună un diagnostic, ce fel de boală este în suflet, ce fel de boală este în trup. Dar știm că are o legătură. De asemenea știm că tămăduindu-se sufletul, se tămăduiește și boala, trupească. De aceea de nicioși, noi cei care suntem botezați, care avem Preoția universală de care vorbește Apostol, va Putem să ne dăm acest diagnostic, Putem să ne cercetăm? Cum altă date preoții din Vechiul Testament cercetau pe cei Acum noi, cu această preoție, putem să ne cercetăm pe noi. Adicul sufletului nostru. Și vedem acolo care sunt priciile. Care este păcatul ce poate genera și boară. Și în această cercetare, ne putem pune într-o oarecare carantină. Într-o care timp al păcăinței, pe care putem să-l folosim spre tămăduire. Sau putem, în care putem să ne răzvrătim. Ce este un lucru. Că dacă în Biblii Testament, iată, se vindecau, folosindu-se folosindu de acest timp, cultivând pocăința, putem să ne binecăm și noi. Cuvântul Mântuitorului, mergi și te arată lui, este valabil și astăzi. Pentru că, deși preotul, duhovnul la scaunul de spovedanie, Nu mă pune în carantină, propriu-zis, pentru că eu mă pun în carantină. Eu învăț păcatul, eu intru în pocăință, într-o carantină de popnicească, gândește. Preotul are rolul de a mă dezlega de această putere. El are această putere lăsată de la Hristos, Cel care a cu moapă, să mă dezlege de păcat. și are puterea de a mă reintegra în societatea sau în Împărăția Lui Dumnezeu, în comunitate cu Sfinți, pentru că în rugăciunea care se face la spovedanie, preotul roagă pe Dumnezeu să-L primească din nou, să-L cu Sfânta, să-L și aposolească biserica, căci aceasta este, de fapt, Comunitatea cu Sfinții. Aceasta este Împărăția Lui Dumnezeu. Care iadă neînansă de pe Împărăția ce a gătită nouă, de la început. Atâta primele cât suntem în păcat, păcatul ne ține departe. Mergând, să dobândim această dezlegare de păcat, această dezlegare de goală, în fond suntem și integrați. Și care sunt aceste boli? cum putem noi face această cercetare. Am auzit în apostolul care s-a citit și îndrăstesc să le, le citesc și eu, să vi le aduc înainte. Pentru că s-au gătit de către trebuie să fie puse înaintea noastră astăzi, la această duminică. Iar acestea sunt din Cuvântul Apostolului care se-a citit dinainte de Evanghelie. Prin urmare, zice Apostolul Pavel, Ucideți mădularele voastre cele promătești, desfinarea, necurăția, patima, pofta, cearea și necomia, din pricina cărora bine lui Dumnezeu peste fiind ascultării, într care și voi ați urat-o dinioare pe cât uiați în ele. Acum însă și voi pe toate selele pădați. Mânia, întărătarea, răutatea, blasfemia, cuvântul nerușinat din gura voastră. Iată, iubiți gănecioși, pricii. Iată, indici de identificare a stării noastre, puși înainte de către Biserică. Și noi, fiecare parte, care niște preoți ce suntem, putem să ne dăm ce este agnostic și să urmăm cuvântul Mântuitorului pentru a dobândi curăție, deslegare și reintegrare iată în aceasta pe care ne-a definit. Se asociem iubirea de Cioși În drumul nostru către împărăția lui Dumnezeu, pătratul cu voia. Este mai greu să ne dăm seama de păcat. Pentru că adesea săvârșim multe păcate în numele Iubirii. Dar boala ne aduce aminte că este prezent acolo, ca un fum dintr-un foc, este prezent acolo și păcatul. Și dacă boala ne înspăimântă, dacă boala ne face să luăm măsuri împotriva ei, Atunci să aceste măsuri și împotriva păcatului. Și asociindu-ne, văzând boală în jurul nostru, văzând boală în noi, putem lua mult mai ușor măsuri împotriva păcatului. Și iată cum, încet, încet, prin bolile de care noi ne venim, prin bolile pe care noi le urâm, Ele ne devin indicatoare sau îndrumătoare pentru a nu părăsi calea care, care iată, ne îndeamnă și ne duce către Împărăția lui Dumnezeu. Căci aceasta, de tedicioși, este lucrarea noastră. Să rămânem pe cale. Calea ne duce către Împărăția lui Dumnezeu. Iar Hristos este calea. Tot păcatul caută, de fapt, să ne tragă de pe cale. Și adesea cădem de pe cală. Nu trebuie noi să urcăm. Calea ne duce. Hristos ne duce. Dar cel mai greu este să rămânem pe această cale. Și vedem cum, prin binecuvântare, lui Dumnezeu, sau mai bine zis, prin încălcuirea lui Dumnezeu, boala bine binecuvântare. Și atunci putem. Să ne întoarcem și noi către Dumnezeu, să-i mulțumim că, iată, din voară deveni sănătoși. Pentru că mai este un aspect foarte real în viața noastră, iubiți credecioși. Doar cel bolnav valorifică sănătatea. Doar cel păcătos, care se vede păcătos, valorifică curățenia. Amin.